Чужий рот. Проте дедалі жвавіше і жвавіше починає рухатись маленька дівчинка, вгинатися, щоб не потрапили сніжкою в неї, отскакувати, щоб дати місце іншому, отштовхувати інших, щоб у цій метушні не штовхнули її саму. Кінець кінцем, як і побороти нестримне бажання, вона вже мне у руках грудочку снігу кінець кінцем, і як це сталося, вона вже шпурляє в когось свою слухняну сніжку. А тоді враз, наче шаснули двері в нову сонячну хату, спалахкують нові справжні веселощі. Не вситимі, захватні, а женьпіянкі. І здається дівчинці іноді, що будинки, дахи й дерева Сіпаються на всі боки, що вони хиляться і підстрибують, що довколишні друзі захоплено трусять якусь рясну снігову грушу, що високе пустотливий пустотливе сонце раз у раз, надимаючись, бризкає з рота крижаними блискітками. «Маленька дівчинка, великий химерник». Хіба жадає в цей час маленька дівчинка чогось іншого, крім найкращого сприту в змаганні? Хіба може хотіти чогось іншого, крім вдалого нападу рішучої оборони? Хіба не збуджена вона до краю і хіба не потрапляє нарешті її сніжинка «зашаріле обличчя ще меншого, ніж вона дитинчати»? Дитинша, як бачите, поволі присідає, хвилинку мовчить, і тільки через хвилинку на все подвір'я розголошується його безнадійний скорботний захлин. І коли на цю скаргу вибігає з будинку хтось із дорослих та, лаючись на такі виграшки, забирає не в даху маленька дівчинка, що вчинила біль презирливо, кидає на адресу скривдженого. От се плакса. Маленька дівчинка, великий самолюб. Співчуття, звичайно, трохи стискає її серце, але в той же час її серце сповняє нове, приємне, сильне відчуття особистої переваги. І щоб побороти перше неприємне, вона, як бачите, Чим душ знову береться до гри? Маленька дівчинка – великий хитрун. Інші, що були трохи розгубилися і зніяковіли через цю хмарну пригоду, починають поволі прилучатися до дівчинки, і дівчинка своєю подвоєною тепер рухливістю заохочує їх до дальшої, ще заповзятішої гри. «Гляньте, бо!» Скільки жвавості виявляє тепер ця дівчинка? Скільки здогаду й зручності, мабуть, несподівано для себе самої? Скільки рішучості й владності, мабуть, несподівано для інших? Гойдається земля, танцюють дерева й будинки, рясно палають сніжки, видзвонює сонце, Виблискують у повітрі голоси. Яриться захват. Минає час у невтомному, веселому дійстві. Та раптом, ах! Заліпила очі навіжена сніжка. Заліпила шорстким, дряпливим віхтем усе обличчя маленькій дівчинці. Зареботіло все перед маленькою. Попливли якісь кружальця, і сама вона ніби кудись попливла. І вона знає, що плакати не треба. Але навіщо? Навіщо так смагонула ця сніжка просто в обличчя? Навіщо зробили їй боляче? Навіщо вона вже зайшлася слізьми, і тепер, звичайно, в жодний спосіб уже. Не стримай себе. Егеш. Не стримає. І тому їй стає ще гіркіше, болючіше. Маленька дівчинка